Binecuvântarea Domnului vreste voi toți, scoasă-o dar și coasă bine de oameni, tăi cu și vorura, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție lui Sfasă, să slavă ției, Doare, Doare, Doare, Doare, și te din frităță. Cel ce închid de limbi de foc din cerat, să rupea Sântul să peste Său, a fost o Dumnezeu nostru. Pentru rugăciunele prea curate, Maicii Sălă, lăci într-un Sfinț, Părintele noștri, Oambră de aur, Patriarul Constantinopolului. Ades sunt de munce Nicui nu de nasul ceaba, cea ce o de împreună cu tânșia, cărora la pominor o să vor și mai ales o cred, sunt părinții la și amam. Și pentru ale tuturor, simțiva o să ne umilească, să ne unim noi asupra noi ca un bun și de oameni viitor. Și al Fiului și al Soțului Duh, așa și în orașul la vecin. Iubiți că din jur s-au sins 50 de zile de la viera Domnului nostru, Isus Hristos culminând cu acest frumos praznic al 50.000 de astăzi. Acest praznic Dumnezeu care era neapărat nevoie să fie în biserica creștinească, se serva ca într-o umbră și în Vechiul Testament. Poporul iudeu de trei ori se adunau pe an în cetatea Ierusalimului, unde aveau să aducă jertfă de laudă lui Dumnezeu. La Paști, la cinzecime, și toamna în septembrie, când se adunau rodurile. Numai de trei ori pe an se adunau din cauza greutății călătoriei lor, ei sunt întinși în majoritatea imperiului român. Și iată că Dumnezeu veni pe pământ cu magază și să împlinească ceea ce a spus prorocul și înțeleptul Solomon alabastru de mir vărsat avea să fie preînchipuit Hristos, adică venind Hristos întrupat din Fecioara Maria, prin jertfa care de bună i-a făcut-o pe crucea Golgotei, avea să se împrăști în toată lumea. De acum de nou în Ierusalim, în fiecare zi putea să se împărtășească <coughs> adică nouul Israel fiind poporul creștinesc în Hristosul cel adevărat, în fiecare zi serba se învierea Domnului Hristos. Dragi credincioși, cinzecina are o importanță tremurător de mare care prinde toată istoria omenirii și tot ce s-a întâmplat bine tem și până când va ținea luna. Cum am spus și în rândul trecut, dacă Mântuitorul nu mai venea și se năștea, pătrinea pe crucea Golgotei, chiar dacă și învia, și chiar dacă s-a și înălțat la ceruri, tot nimic nu făcuse. Și trebuia ca să se împlinească acest mare travaliu a lui Dumnezeu de a mântui pe om prin cu praznic de acum a păborârii Sfântului Duh, Să mergem în paginile istoriei să-i găsim sorgintea acestui praznic. L-am văzut pe Adam și după el toată genealogia lui căzută în prada morții, în gheara satanii. Adam a regretat tare mult împreună cu Eva, ceea ce a făcut în edem, cunoscând de acum greutățile acestei vieți pământene și aducându-și aminte de ceea ce a pierdut. Plânsul îi era parcă singura de plânsul regretului, ceea ce a pierdut. Dar cum omul uită repede, el și-a învățat copiii lui să aducă jertfă lui Dumnezeu și să ducă o viață cât mai curată, mai aproape de cer. Dar îi vedem pe oameni cum încetul, cu încetul, se duc iarăși în prăpastie arătându-se parcă noi Adam și noi Eve. Aceasta avea să culmineze cu potopul, așa zisul potopului noi rănoas în istorie, când Dumnezeu supărându-se pe oameni pentru ceea ce făceau, au omorât pământul, salvându-se opt suflete. Lumea de acum avea să se perpetueze din. Seminția lui Noie, Acesta, la rândul lui, a predat din nou urmașilor legea lui Dumnezeu, dar iarăși oamenii s-au păgânizat. Așa s-a ajuns că după câteva sute de la ani de la încetarea potopului lui Noe, îl vedem pe primul împărat al pământului Nimrod, din părțile, Mesopotamiei cum, păcând fiin și închinător idole avea parcă să se răzbune cu Dumnezeu. Acest om de o nerușinare cutremurătoare, de un câmp fare cutremurătoare, asemuindu-se parcă cu satana, a cugetat în mintea lui să-și pună robii ca să zidească turn gândind în inepția Lui să ajungă la ceruri ca nu cumva Dumnezeu să mai îndrăznească, să mai trimită vreodată potop pe pământ. Spune istoria că a adunat multă cărămidă și mii, zeci de mii de oameni au lucrat în părțile Bagdadului de astăzi, dacă nu mă înșel, să ridice acel turn care a rămas în istorie turnului Babil, turnul Babilonului, Babilon tâlcuindu-se amestecar, S-au înălțat până la nori, dar în timp ce se înălța cu turnul, acest nebun împărat a pus un pluton de osași, buni săgetători, și aruncau cu săgețele în înaltul cerului. Mărturisesc simții Părinți că săgețele veneau înapoi pe turn înroșite de sânge. Acum noi suntem mai elevați în cele ale științei și știm că până la noi nu găsăști nimic și nici după noi. Dar anume Dumnezeu a lăsat acest lucru că dacă ai pornit la un drum nebun, îi de tot. Și din acest motiv cădeau săgețile pline de sânge să-L mai rău nebunia Lui. Dumnezeu nu vrea niciodată moartea păcătosului. Le-a trimis multe semne să înceteze cu această nebunie care era cu atâta furie ridicată asupra lui Dumnezeu, dar nu a vrut nimrod și nici supușii lui. În cele din urmă Dumnezeu văzând că ei nu încetează, că orice turn ar fi ridicat, era imposibil să ajungi la Dumnezeu. Dar omul când scapă mintea, devine mai ceva ca un animal în inerțit. Și atunci a amestecat Dumnezeu limbile și nu se mai puteau înțelege lucrătorii. Când unul cerea piatră, altul i-a ducea far. Nici așa nu s-au înțeles și atunci a venit o furtună și a risipit Dumnezeu pe toți. Și a transformat în fel de fel de orătăni ale pământului. Nu mă îndoiesc să nu fie tocmai de atunci și mai muțele lui Tarduș. Dragi credincioși, de atunci limba lui Adam, care de fapt este ebraica, dar nu asta de astăzi, că asta este schimonosită. S-a împărțit în o groază de limbi în tot pământul simbolizând credințele oamenilor care nu mai țineau credința după Dumnezeu cel adevărat. Așa s-a ajuns că până la Hristos oamenii prin filozofiile păgâne s-au împărțit în cutremurători de multe credințe. Și ca să înțelegeți, împărații romani se închinau la peste 300.000 de, de idei. Dragi credincioși, trebuiau să vină împlinirea legilor, împlinirea prorociilor. L-am văzut pe Mântuitorul, ultimul proroc, mielul de jertfă trimis de la Tatăl Ceresc pe Pământ întrupat din Fecioara Maria. Când Domnul Hristos a botezat în Iordan, s-a arătat atât de cutremurător pentru prima dată pe Pământ Sfânt a Treine. Era Domnul Hristos în apă, trup adevărat și Dumnezeu adevărat, în apa Iordanului botezându-se de la Ioan Duhul Sfânt închip de porumbă din altul cerului, trimițând o rază de lumină peste Domnul Hristos. Iar din cerul s-a făcut o breșă parcă în altul văzduhului și de acolo Tatăl Ceresc a găsit în dulcele și lui glas, iubitor de oameni, acesta este o fiul pe acesta se-l toate tâmpeniile l a consemnat istoria, gogomăniile oamenilor, dar acestea nu le spun că doar au fost făcute publice, întunericul la răstignirea Domnului Jisos și celelalte minuni. Au rămas doar în custodia bisericii, dar lumea laică nu vrea să spună, fără numai că este închingată mas media din toate timpurile de cineva. Care sunt legile? Iubiți credincioși, de ce au fost acestea toate în felul acesta și nu altfel? Iudeii se adunau la 50 de zile de la Paște, la Paștele lor evreiesc cum o și. Sărbau această cinzecime în frumoase cântări către Jehova, către Dumnezeu, cum îl numeau ei Jehova, și totodată mâncau prima pâine nouă, pe anul în curs. Iată că Domnul Hristos nu în zadar a lăsat acest praznic să se mănânce prima nouă pâine, că avea să vină pâinea originală care să se împarte creștinilor, cum a spus și astăzi în Evanghelie, eu sunt lumina, cel ce va crede în mine, râuri de apă vie vor curge din inima lui. Acolo spune din pântecele lui, dar să nu înțelegeți în etimologia cuvântului pântăcele, ci este inima. De ce s-a poporât Duhul Sfânt și nu altceva? După cum vedem când se încertau împărații, sunt noi cei mai mici oamenii, când ne împăcăm, dacă misocește cineva între cei doi certați, beligeranți, își schimbă darul cei certați. Dumnezeu era certat cu omul pentru păcatul care l-a săvârșit. Omul a văzut causticitatea păcatului, regreta, dar nu putea fi ajutat. Acest ajutor și această salvare nu putea să fie decât atunci când se împlineau toate legile, toate prorocile și de un singur om. Fiul Mariei, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Dragi credincioși, la această întâlnire de a lui Dumnezeu cu omul trebuiau să vină și darurile. Omul s-a iscovit din ființa lui mii de ani ca să în pe Dumnezeu cu ceva. Cum spunea și Mântuitorul în Evanghelie, ce casă să-i zidești Lui Dumnezeu de ce de vreme ce pământul este aștenut picioarelor Lui. Toate sunt ale Lui. Când spunem la Sfânta Liturghie, ale tale dintr-o ale tale, nu toate sunt ale Lui Dumnezeu, deci Doamna atâta putem și noi, ne ostenim ca dintr-o ale tale să-ți aducem tot ale tale. Osteneala noastră și binețea noastră este că ne ostenim să-ți aducem, Doamne. Și noi suntem tot ai Deci cu ce darul putea să preîntâmpine omul pe Dumnezeu spre împăcare? Singurul dar pe care îl dădea tot ce era mai curat pe pământ, sânciirile Fecioare Maria, din trupul ei curat, ca raza de lumină, dar nu ca a fost predestinată, trebuie să ținem cont, să lovim sectele care vin să denigreze fecioria Mariei, ci prin voința ei și prin viața ei, făcându-se ca o rază de lumină curată, iată, a fost aleasă ca să fie... Domnul întrupat din ea, iar ea să fie ca un pod, ca o scară, ca un legământ între om și Dumnezeu. La rândul ei, ea s-a născut în chip firesc din doi oameni, dar nefirescul și minunea lui Dumnezeu, ca cei erau deja sterpi îmbătrâniți, trupurile aproape moarte, dar Dumnezeu a reviat trupurile și aducând-o, în urma rugăminților lui Joachim și Ana, pruncă, iată a mers în sfântul altar la trei ani dar rămas în cea mai mare curăție, acolo, în compania Sfântului Ahangel Gabriel. Deci omul iuz din cio și atât a putut să dea lui Dumnezeu această haină de car. Doamne, suntem sărați și jerpeliți, jefuiți, cum ne așa arătat în Evanghelie de către tâlharul, diavol, abia viul rămas în noi. De acum, dacă Mântuitorul, smerindu-se pe sine și a doua fața Sfintei Trăin, a Sfintei trăinii, a luat să haina aceasta noastră carnală, dar supusă morții trecătorului, ca un Dumnezeu avea să moară, să-și lasă trupul să moară pe cruce, nu și Dumnezeirea, să țineți cont de acest lucru, Dumnezeirea a mers în ea și apoi prin înviere a luat același trup pe care nu l-a putut primi pământul să-l închide, să-l digere și l-a înălțat la ceruri, și de-a dreapta Tatălui Ceresc. de acum, Dumnezeu Tatăl avea să trimite omului darul cuvenit. Vedeți, frățile vase, când noi ne ducem la cineva și vrem să-i facem un dar, dacă îi știi casa și puterea sau neputerea lui, îi faci un dar ca să-i trebuiască. Începând de la o milă floare după puterea ta sau în obiect. dar care să-i trebuiască? Oare Dumnezeu care îl știa pe om? Ce dar putea să-i dea de vreme ce omul se scălda în toatele lui Dumnezeu? Avea să-i dea darul de care ducea lipsă și l-a pierdut în evreu. Darul Duhului Sfânt. Cum spunea și Sfântul Ioan Cură de Aur, nu avea să vină Dumnezeu pe pământ cu darul la oameni de altă factură, ci numai Duhul Sfânt care a venit în chip de limb de foc. Limba știm că e purtată de minte. Și partea cea mai slăvită din om este mintea. Și aceasta o putem noi concretiza. Cât de slăviți am fi noi pe pământ, dacă mintea nu-ți funcționează măcar în niște limite admisibile pentru semenii tăi, chiar și pentru tine, devii onoritate. Deci Dumnezeu avea să-i dea omului această lucire a minții care venea numai prin darul Duhului Sfânt. Apostolii la 5 la cinzecine stăteau ascunși de frica iudeilor în continuare. Și tocmai când comentau, cele ce s-au întâmplat nu de mult în Ierusalim, s a auzit o vijelie, dar nu o tornadă, ceva mânghietor, odihnitor, la care ei s-au neliniști puțin. Dar apoi a venit pacea lui Hristos peste ei și au văzut cum puteau limbi de foc deasupra capetelor lor. Fiecare avea câte o limbă de foc. De ce închip de limbă de, de, și de foc? Aceasta era arma cu care trebuiau să meargă apostolii în lume, să împrinească cuvântul lui Hristos înainte de a muri. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Cine va crede și se va boteza, se va mântui. Iar cine nu va crede, se va osândi. Și aici vine palma lui Hristos, chiar din cura lui Hristos, peste toți sectanții care nu cred în Hristos, nu cred în botez sau cred într-un Hristos mutilat. Tu, Ortodox, deținând aceste taine ale lui Dumnezeu, care atât de clar spune, cine nu va crede, nu se va mântui, te mai duci și te cu aceea. Avea să vină închip de limbă, datorită faptului că apostolii trebuia să grăiască popoarele. Era oameni simpli. Majoritatea cu excepția viitorului apostol și corifeu al lor, sunt apostol Pavel care era foarte înțelept. Dar dacă nu venea Duhul Sfânt peste el, rămânea unulitate. În momentul când a venit Duhul Sfânt peste el, a început să grăiască în toate limbile pământului, cum spunea și apostolul de astăzi, când erau adunați în cetate, miteini, parteini, din Egipt, nemernicii romanii numește apostolul, că abia ieșeau din crimă și din sânge și din celelalte nebunia ale păgânătății, din colțurile lumii erau adunați acolo și fiecare grăiau în limba lor, maternă. Dar când apostoli au început să grăiască cu omul în care se întâlnea față către față, grăia pe limba lui. Și acesta a fost un mare zbucium în tot Ierusalimul, timpul acelui a se scuduiau din temelii evreii care proaspăt s-au mânjit de sângele lui Hristos. Acum au văzut minunea cu adevărat a lui Hristos că a și a venit Duhul Sfânt. Dar până și atunci căutau să infirme această minune, zicând că acestea sunt bieți. Dragi credincioși, s-a dovedit minunea lui Hristos ca apostolii, primind Duhul Sfânt în chip de limbă, grăiau atâta de dulce popoarelor ca niște privigători și cuvântul lor era atât de plin de conținut, că nu se mai puteau despărți oamenii de ei. Era închis de limbă și de foc. Știm că focul este partea materială de care are nevoie Pământul. Însă știu ființa vie are nevoie de căldură. Focul este noi. Că momentul când se întrerupe acest foc. l-a lăsat Dumnezeu în ființa vie, Omul moare, se răcește. Însuși soarele care este dătător de viață materială, iată, trimite căldura. Putea să trimită într-un alt sens această căldură, dar foc, din cauza că trebuia să ardă din rădăcină spinii păcatului. Și unde ajungeau Apostolul că din ciorsec, tremurau idorii. Filosofii păgâni se ascundeau, iudeii erau deja dezarmați, căutau să facă orice să împiedice pe apostoli și pe ceilalți de după ei, dar nu puteau, izvorul nu putea fi ascuns, precum nici și soarele au pe cer. De acest dar avea nevoie omenirea ca să curățe toată mocirila ca omului, care venea și se sedimenta în urma păgânismului și apoi curățat pământul cu parfumul Duhului Sfânt, răsărea o mlădiță nouă în pământ nou al creștinismului. Vedeți frățile vase, mulți gospodari, dacă au pământul prin de fel de fel de ierburi, păguboase culturilor care vor să le pună ard pământul ca să omoare rădăcina, așa să vă închipuiți că Duhul Sfânt venind peste Sfinții apostolul, l-au dus în toată lumea și ploi de daruri au pus. Când s au dus Sfântul Apostol Petru la biserica din Ierusalim, supranumită cea frumoasă, era un paralitic la ușă, cunoscut de iudei, căcerșea săratul, neavând posibilitatea să se întrețină altfel. Întinsând mâna, îl atenționase pe apostol. Apostolul nu avea nimic în buzunar, dar atât de frumos îi spune, ce ce ceri eu nu am. dar îți voi da ce am. În numele lui Iisus Hristos ia tău și tu. Nu i-a venit să creadă, dar a simțit puterea lui Hristos în mătunare, în moarte și a luat într-adevăr trupul lui și s-a dus și s-a de bucurie în tot Ierusalimul, vestind ceea ce i-a făcut în numele lui Hristos Apostolul Petru. În urma acestei minuni avea să ia bine pe spate, sunt Apostol Petru de la iudei, Că apoi l-au închis la o bătut, dar i-a răsfățat. Dragi dincioși, acesta era darul Duhului Sfânt. Darul Duhului Sfânt, care este a treia față a Sfintei Trăim Duhul, de imperial dumnezeiesc. Acest dar trebuia să fie în echivalență cu trupul lui Hristos. Din acest motiv, Hristos avea să se tragă din seminția lui David, care a fost primul împărat al poporului iudeu și marele frăorom. Și totodată din neam arhieresc. Deci în Domnul Hristos se întâlneau două genealogii. Genealogia imperială trupească și genealogia arherească, din cei doi părinți, Achim și Ana. El venea mare de arhereu și trupul lui ridica la cer, dat de către oameni ca dar, trebuia să cheme darul Duhului Sfânt, tot de sorginte imperială, dar dumnea iasă. Dragi că din de ce la zece zile și numai vreme sau mai târziu, au scotocit Sfinții părinți și ta în aceasta și de care avea ca să știți și fărățile voastre. Sunt Ioan Gură de Aur spune așa că omul pune preț pe ceea ce are numai când îi lipsește. Când ai, te îngrețoșești, să Și numai când îți lipsește, când e insignifianță ar fi lucru, atunci apoi preț. Ați văzut frățile voastre, că suntem prinde de sănătate, nici că ne pasă. Medicamentele sau alte rămân în ignoranță. Dar când te prezești, Parcă ca că ai fost sănătos cândva. Și aceasta este pe propria noastră ființă destul de validată. Țința apostol, ca să pună preț pe acest cutremurător, dar au rămas cele 10 zile de la înălțarea Domnului într-un spuciun cutremurător. Se simțeau lipsiți de orice de acum. L-am pierdut și pe Domnul. Dar iată că la 10 zile. A venit Duhul Sfânt arătându-l pe Hristos că este Dumnezeu adevărat și adevărat în tot ce a promis. Dragi credincioși, darul Duhului Sfânt rămâne pe om atâta timp cât el să-ți bate măcar să nu cadă în păcat. Cine alungă Duhul Sfânt de la om? La lungă, dragă, din cioși, în primul rând, potopul de păcate și apoi ereția. Și într-o scurtă privire aș vrea să vă arăt ce înseamnă să te clati numai, nu să zici cu adevărat ereția. Un oarecare frate mergând încetate să-și vândă rugăderile lui pe cărarea de întoarcere s-a întâlnit cu un evreu. Și acela foarte stilat în retorica lui, în graiul lui, a început să-l descoase. Cine e? Ce credință are? Dar el fiind băiatul acela simplu, la un moment dat parcă era paralizat din ceea ce credea și zicea Poate o fi adevărat ce spui și tu, S-au despărțit și când a ajuns la Chilie, unde era starețul lui, un mare bărbat împodobit în Duhul Sfânt, L-a văzut pe el puțin cam schimbat și a spus ce ți s-a întâmplat ție, pe drum. Nimic ava, tu nu mai ai Duhul Sfânt la tine. Și scotocind în minte și-a adus aminte că a mers o postată de cale cu un evreu. Și ce ai zis tu cu acele evreu? La un moment dat, cum mi a spus el că s-a putea să nu fi venit Mesia, i-am spus și eu, poate o fi cum ai zis Duhul. Și numai atât lucru că el s-a clătinat în ceea ce crede, Duhul Sfânt s-a ridicat. Multă rugăciune a trebuit să facă starețul, inclusiv cel păgubit de Duhul Sfânt ca să-și de cinci. Și fiindcă e o problemă de actualitate, că să sărbăm pe Sfântul Marele Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, cărei sfinte moaște sunt în țară la noi. El a murit pentru a mărturisi ortodoxia. Călătorea într-o corabie, era negusor spre cetatea Aurea. Și niște turci, au încetat albi erau turci atunci. Când l-au primit pe Sfântul Ioan arestat, din Corabie l-au determinat să se dea la catolici. Din cauza că în Corabie a avut o dispută cu alți negustori catolici și așa s-au supărat aceia. Că putând să-l convertească la catolicism, l-au părât la guvernul din oficialitățile din cetatea albă că iată acesta ne-a ne spus că vrea să se dea la catolici. Au mințit și chestionat Sfântul de ce nu mai vrei să te dai la catolici? Dar n-au zis niciodată. Cum ai spus? Uite, au venit și tăi și au spus că vrei să te dai la catolici. N-am spus și nu mă voi da. Și așa i-a început calvarul cu ei muncilor lui și a murit apărând ortodoxia. Și voi erarhilor care sunteți și ceilalți slujitori, mai și slujiți cu greco-catolicii, cu aceștia care nu au nicio identitate, nu trăiesc ostentativ la adresa celor aceștia vreau ca să vă pun în protecție să vedeți cât de caustic este a face niște lucruri de genul acesta să ia darul Duhului Sfânt de la om. dragi credincioși oricât de păcătos ar fi omul Dumnezeu iară două păcate nu se pot ierta sinuciderea și moartea mirezie. Pentru aceasta a venit Duhul Sfânt ca să ne tezească pământul și să adune toate credințele într-una, dar nu să se ducă omul credincios după toți nebunii lumii, ci ei să vină la păstorul cel adevărat. Deci iată că acesta este Duhul Sfânt, acesta este Iisus Hristos care din bunătatea sa ne-a trimis acest dar. Nu ne rămâne decât să ne păzim darul că odată pierdut s-ar putea să nu mai recuștigăm. Dragi credincioși, iubiți-L pe Dumnezeu cel adevărat care astăzi își, își împlinește tot ce a promis Pământului și din de astăzi am putea să spunem se deschide la creștină, cu pogorârea Duhului Sfânt și mergerea apostolilor pe tot mapamontul până la noi și ne-a zidit și pe noi în acest pământ creștinesc, la care ar vrea să tine mult și în care să și murim. Să-i dăm Domnului Hristos! Sfinte, trăim slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Amin.